Monarhia. Sigur că forma ideală de guvernământ e monarhia. Monarhia ar presupune și alegeri, și partide și ar presupune un arbitru. Acest arbitru, văzând forțele politice în conflict, alege el de fiecare dată, dar nu alege pe cea mai populară ci pe cea mai adecvată interesului general. Deci monarhia n-are criterii de conducere democratice. De fapt, monarhia a făcut România mare, iar democrația a mai redus-o. Nemurire Omul a depășit condiția de animal abia atunci când în el a apărut ideea nemuririi care nu trebuie confundată nici cu permanența speciei, nici cu concepția estetică a gloriei. Om Omul nu se poate autodefini. El se definește prin semeni. Constatăm actul individuației, dar nu ne dăm seama cotidian de incapacitatea autodefinirii. Eu, Petrețuțea, Spun ce cred eu despre mine și când rămân singur cu mine, uit și unde m-am născut și în singurătate aș muri de melancolie ca maimuța lui Andreev. Prezența mea e definită de contemporanii mei. Drama omului este dualismul existenței lui. E alcătuit din corp și suflet, și joacă între corp și suflet la infinit. Corpul nu e etern, iar sufletul, chiar dacă este, nu e convingător. Dar nici corpul nu este în niciun fel convingător. Corpul nu are biruință definitivă. Faptul că e muritor îi anulează esențialitatea. Tot ce există în noi... Și nu ne obligă să ne sinucidem din disperare, se cheamă Spirit. Deoarece setea de absolut nu i-a fost satisfăcută la grad biopsihic, omul e etern trist. Scara valorilor umane conține sfântul, eroul, geniul și omul obișnuit. Dincolo de aceștia, Situându-se infractorul, sfântul, eroul și geniul sunt fără voia societății, care e obligată să-i recunoască. Nimeni nu-ți contestă dreptul la existență dacă ești un om obișnuit, dar nimeni nu trebuie să facă confuzie între tine, sfânt, erou și geniu. Oamenii sunt egali în fața legii, adică trebuie respectați ca atare. Dar nu confundați, nu făcuți identici că e o gogoașă. Nimeni nu-ți contestă dreptul la o viață normală dacă porți masca de om. Numai că dacă ești mediocru, nu trebuie să te instalezi în vârf pentru că nu e nici în interesul tău. Acolo trebuie să stea cei dotați." Sfântul stă în fruntea tablei valorilor pentru că el face posibilă trăirea absolutului la scară umană. Eroul se consumă făcând istorie și nedepășit sfera laicului. Eroul este admirat, așa cum este și geniu. Dar nimeni nu -i se închină chiar dacă fapta lui aduce foloase reale omului, în vreme ce Sfântul. Se situează dintr-un început în eternitate, eroul moare în istorie, pentru că urma pe care o lasă el ca om împlinit este fixată doar în timp și în spațiu. Umanitatea o iubești, lezne, pe om mai greu. Ordine Ordinea nu trebuie să fie confiscatoare, ci protectoare, deoarece ordinea în afara adevărului e dezordine. La Germani e o ordine pe care nu o simți. Chiar când vezi un polițist ca o statuie pe stradă, el nu ți apare coercitiv, ci regulator. Personalitate Personalitatea este acel individ înzestrat cu capacitatea de a se dărui. Eroul este o personalitate deoarece nu și mai aparține. Personalitatea e un ins care influențează ambianța prin simpla lui forță charismatică. Un om cu har nu e nevoie să fie savant ci să aibă har. Platon În majoritatea dialogurilor, Platon nu rezolvă nimic. Dialogurile lui sunt aporii, adică înfundături. Platon e în impas permanent. În asta se vede geniul lui față de Kant, care e mai plăvan. El are impresia că rezolvă Platon, își dă seama că nu rezolvă nimic? Eu am afirmat odată într-un salon că Platon este mișcarea spiritului în lăuntrul eternității. Când gândim, toți suntem platonicieni. Dacă eu încerc să gândesc Universul, trebuie să mut Biblia în Universul înghețat al ideilor platonice. Asta înseamnă meditația. Platon a intuit cel mai bine jalea omului neputincios în fața esențelor. Politică. Când Charles Mora a spus la politic dabor, politica mai întâi a spus un mare adevăr: fără politică suntem pierduți adică ne împungem ca berbeți unii pe alții. Un mare om politic e un om care are har. El face posibilă existența comună a oamenilor prin spiritul lui de organizator și legiuitor. Partidele politice sunt cai la carul de aur al istoriei românilor. Când devin gloabe, poporul român le trimite la abator. Poporul român, din punct de vedere politic, e greu de glorie. Păi dacă îi adunăm pe toți miniștrii români de la 1900 la 1918, noi am fi putut furniza Angliei și Imperiului Britanic cel puțin cinci miniștri, iar când vorbesc de Ionel Brătianu, ar trebui să mă ridic în picioare. Așa a fost de mare ca om de stat. Și a fost inginer, ceea ce înseamnă că politica e o artă, o vocație. Poporul român Am dorit dintotdeauna să fac o teză de doctorat cu tema Aflarea-ntreabă ca metodă de lucru la români. La întrebările fundamentale, de ce... Și în ce scop aporetica rurală românească răspunde daia. A venit odată un francez la noi cu niște mașini, iar una nu funcționa tocmai cum trebuie. Dar românul zice, merge și așa. Trebuie să scăpăm de acest merge și așa. Că merge și așa, înseamnă că merge oricum, nu oricum, nu oriunde. Nu oricând și nu orice! Prima condiție a unui român este să creadă că poporul român este așa cum sunt pomii, cum sunt animalele, cum e regnul mineral sau vegetal sau animal. Ce face poporul român e mai puțin important decât faptul că el este pe lume. Poporul român nu e cu nimic inferior poporului german sau francez. Că n avem un Goethe, dar avem un Eminescu. Din punctul de vedere politic, vifornița din spațiul în care s-a desfășurat istoric poporul român ne arată că suntem unul din marile popoare ale Europei. Care cronicar spune, costin parcă, n-am fost noi în calea răutăților. A reușit vreo invazie să-și impună stilul și credințele aici? Un tâmpit mai mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți, de asta numai eu am fost în stare, după alegerile de la 20 mai 1990. România e un loc viran. Tot după alegerile de la 20 mai 1990. În principiu am certitudinea invincibilității poporului român și că, așa cum a ieșit din impas cu Ceaușescu, va ieși din orice impas, așa cum a făcut unirea principatelor împotriva trei mari puteri, otomană, austriacă și rusă. Și a făcut unitatea înaintea unității Italiei. E atât de viguros neamul ăsta al nostru, că nu mă îndoiesc că virtuțile îl scot din impas. Asta e certitudinea mea. Istoria lui îmi dă argumente în sprijinul credinței mele că poporul român nu poate fi înfrânt.